Så den her podcast, den er betalt og sponsoreret af Adidas og MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds med med MobilePay Box. Sådan en intro, den betyder, at du har sat ørene i mandagsbold, hvor jeg, Sandro Spazuebit, sidder klar her i studiet til at nørde dansk fodbold. I dag, der skal vi kigge på 11. spillerunde, der for alvor kom fart over målene. I de første fire kampe, der bød det altså på hele 19 mål, mens hele runden som helhed bød på et mål i både det første minut, samt i det sidste minut i den sidste kamp. Det er meget mere, det skal vi altså nørde i dag, hvor jeg ikke sidder her alene, det gør jeg jo aldrig, men øh, to Superliga-tidligere ja, spillere i øh, Mikkel Bækman. Velkommen okay, til. Tak. Og Martin Ørnskov, velkommen til. Mange tak. Vi har rigtig meget at snakke om i dag, så lad os øh, hoppe ud. Jeg mangler stadig sådan en jingle til den her runddetalje. Øh, Det er Den er sponsoreret sammen med Adidas, og de har det her slogan, der hedder Impossible is Nothing, hvilket jeg mener øh, passer meget godt til, øh, til rundens detalje. Noget med nogle øh, spillere, der kan prøve nogle lækre detaljer, eller, eller whatever I nu har valgt. Så kig over på dig, Beckman. Ja. Rundens detalje for, øh, for den her runde. Øh, jamen, jeg har valgt den i den sene, eller sidste kamp i går i øh, parken. Og jeg øh, vælger at give den til øh, Sebastian Grønning der prøver at stjæle <laughs> alle overskrifter og <laughs> stjæle et mål. Æ, til sidst, Æm, som øh, ja, alle kan jo se, at det er et klokkerent selvmål af, af stage, men øh, først og fremmest prøver han at stjæle den via en jubelscene, og simpelthen øh, tager den videre i interviewet bagefter. Hvad siger hvor han, han interviewet inden, jamen, han, han siger, at øh, han kan mærke, at han rammer bolden. Han ved så ikke, hvad der sker bag ham. Æ, så øh, ja, når der er så mange kameraer og varer osv., så... Videre, så øh, så ser det måske en lille smule fjollet ud at prøve at stjæle et mål. Men okay, han var også blevet sat på bænken og haft lidt problemer med at score, så færre nok, at uh, en top uh, nier, han prøver at, at hive et mål ind. Det er sjovt, hvad der går igennem hovedet på en spiller, når man i situationen ved, tænker man jo ikke over, at der er kamera overalt. Nej. Men, <laughs> den blev sgu fanget desværre, grønning. Hvad har du, Ørnskov, som rundt detalje? Må jeg starte med at spørge begge om jeg har aldrig selv prøvet at se, om han kunne stjæle et mål. Jo, men ja. der var ikke så mange kameraer. Okay, det er der. <laughs> jeg den. Jeg den, det stod i der er, avisen. er forskellen i alle de interviews, du har efterfølgende. Det står i avisen. <laughs> det er så langt til siden. Okay. <laughs> ja, nej. Nå, jeg tager Trold mål øh, for OB. Det var dejligt, hvor han laver to skudvinder, og så ligger en dejlig overhovedet. Det er for mig dagens eller rundens detalje. Den kan vi også komme ind på senere. Det var noget af en basker, de, de uddelte øh, OB. Men... Øh, Fede detaljer. Hvis man har nogle spørgsmål til os, så er man altid velkommen til at skrive. Det kan man gøre på podcastsnabelagbold.dk eller til mig på sandrosnabelagbold.dk. Og så kan vi tage nogle af de her spørgsmål med ind, og det gør vi også i dagens udsendelse. Og hvis du sidder derude og kan lide, hvad du hører, så øh, igen, hop lige ind på den her hvad hedder det, podcast ind på Apples podcast-app og rate den lige øh, gerne lidt højt. Fordi så øh, rangerer den højere i, øh, i Apples algoritme, når folk de går ind og kigger derinde. Og det var alt for introen, så lad os op ud i første halvlej. Den første kamp, vi skal vinde her i første halvlej, det, øh, det var kampen i, øh, i Odense hvor problemerne de fortsætter i Vejle Boldklub, da de fredag aften de skulle en tur over Brug og møde striverne fra Fyn. Her blev de altså sendt direkte tilbage til trekantsområdet med et 6-0-nederlag. 6-0. Det er altså ikke hver dag, man ser det. Allerede efter 1 minut og 50 sekunder, der går det altså galt. Og så var der spillet 5 minutter, da der, der stod 2-0. Øh, og efter 8 minutter, der stod der altså 3-0. Og så var den her kamp jo reelt set øh, afgjort, Bækman. Mm. En katastrofal start, Vejle for på en, ja, en, i en skidt tid for den. Jamen altså, det, det kunne jo nærmest ikke være værre i den situation, Vejle er i, øh, at man kommer til Odense øh, inden en landskampspause i øvrigt, hvor, øh, hvor man ved, at der er en lang periode, hvor man øh, har enten øh, måske en halvdårlig fornemmelse, eller kan gå på øh, mini break med en god fornemmelse. Og øh, de betyder altså lidt ekstra, de her kampe, når man ved, at der er lang tid til næste kamp, som man ikke kan gøre... Det er godt igen et par dage efter. Så den værst tænkelige start for Vejle at spille 82 minutter, hvor man et eller andet sted bare skal, skal komme ud med et nederlag, der ikke bliver en ydmygelse, Og så endte det alligevel med en ydmygelse og fra på 6-0. Så et Vejlehold i, i dyb, dyb krise og et Vejlehold, som man overhovedet ikke kan genkende. Der har været ingen som i nul-effekt øh, af trænerfyringen, nærmest tværtimod. Øh, så alt gik galt i, i kampen mod OB, og øh, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan Vejle skulle komme ud af det her, og vi har jo snakket om dem efterhånden ret mange gange. Og det, jeg synes stadig er det største problem, det er den her øh, spillertrup, simpelthen der er splittet øh, fuldstændig i atomer, ser det ud til. Der er ingen ledere. Der er ingen, der tager fat i det, når det ikke kører. Det er øh, kan sige nogle, i min verden nogle øh, øh, humørspillere og medgangsspillere, Så når det går godt, så stråler de her individualister, når det går dårligt, øh, så er det stik modsatte et hold i ja, tæt på opløsning. Øh, og der er ingen, der tager fat i noget som helst, øh, når, der er, når det stormer en lille smule inde på banen. Det er det, der er det største problem, og det er også derfor, jeg ikke ser, at, at Vejle kan komme ud af den her øh, krise, og det skal de gøre hurtigt, men det ser jeg ingen tegn på. Men den ligger vel ikke på... Øh, altså nu har de fyret karl øh, Falk førhen, og, og Galter smuttet inden da. Vi har altså et helt år nærmest. Hele det her kalenderår, der har det jo ikke kørt for reelt set for Vejle i store, store perioder. Ligger den her på Peter Sørensen, fordi... Der er jo ikke kommet den her korte effekt, men på et eller andet tidspunkt er man også nødt til at kigge på, som Mikkel siger, på truppen og sige, i, altså, det er jo nærmest ligegyldigt, hvem man lige sætter over af lige nu her, så går det ikke? Ja, altså, et, hvis man bare sådan itulerer set på 6 0 nederlag så er det, øh, altså, det er man selvfølgelig øh, sammen om, men der er nogle spillere, der, der skal, der skal steppe op og ligesom tage ansvar, fordi, ja. Ved her, det at komme hurtigt bagud, det kan trods alt ske, men det er uhørt at komme bagud øh, ja, 3-0 efter 8 minutter, og for at gøre det endnu værre, så er det altså bagud 4-0 efter 25. Altså, en engang i en træningsøvelse, øh, der, der kan du nå at komme så meget bagud, hvis du skal spille øh, 11 mod 11, så, så det, det er helt uhørt. Øh, og, og der er nogle spillere, der, der, der mangler at, at spille lidt for... Uh, altså både for Vejle, i boldklub, men også spille lidt mere for, for deres egne ære. Uh, og, uh, hvad det, ellers så bliver det en forfærdelig sæson, hvis der ikke er med nogen, der... Det er færdigt nok, at man ikke spiller god fodbold, for det gør man ikke i sådan en periode, som det er i. Men derfor kan du godt, uh, hvad hedder det, uh, kæmpe røven ud af bukserne. Og mindst sådan som man kan se, man bløder for det. Uh, og det, det, det, det er det ikke i nærheden af vis. Men Vejle er jo ikke, altså, ikke 6-0 dårligere end OB. Nej, slet men, ikke. Altså, det var det jo måske i den her kamp reelt set, men, men der er jo, det er jo et eller andet mentalt, at de kommer bagud 3-0 efter så kort tid, og ikke engang kan få nødt af et problem i. Bestemt, men, men det, som jeg bare sådan, for mig er sådan, mest tydeligt, det er næsten det første mål. Altså, øh, der er ja, Max Mark, øh, det er, øh, som, som, som får lov at score, øh, og så er der vel, længere kan huske, hvem der får den prik videre, men der er 11 øh, vejlige spillere, som bare står pænt og kigger på... Øh, hvad hedder det, um, på det hele. Um, og, og der er bare ikke nogen, der ligesom tager ansvar og siger, du ved, der skal smasket ud af kommunen, og um, altså virkelig spiller for, uh, ja, for deres eget liv uh, i, uh, i den Superliga. Um, for mig er det bare sådan, i de perioder, hvor du uh, har det allersværest, det er der, du skal være ekstra, ekstra omhyggelig. Og det er det, de ikke er. Altså, der er ikke nogen af de der, som, som, som, som tænker, okay... Øhm, det, det, det skal være mig, der skal være hvad hedder det, øh, føre det her hold i den som Big man siger. I bund og er det nogen, der står bare står og vinder på, øh, der, der skal en bold ned foran fødderne af dem, og så kan de lave noget lækker, og så, og så score vi, og så, og så ruller det derfra. Øh, jeg, jeg, det er ikke godt. Hvad hva, altså, hva, hva skal de gøre i Vejle? Fordi at, jeg, jeg gider ikke høre på de der klichéer mere med, at man skal rykke tættere sammen i bussen nu, og, men... Et eller andet skal de finde på? Altså, fordi jeg tænker også, det er ligesom meget et mental problem, som er i, at det er jo ikke 6-0 dårligere end et OB-mandskab. Men hvad er det? at er det noget? Hvordan løser man sådan en opgave? Ja, det oh, ved jeg godt. Hvis du kunne sige det nu her, så er du nok blevet ansat. men ja, Så den er sværere end, end som så. Ja, altså, øh, jamen, altså i, i modgang, der bliver man jo nødt til at, at snakke om problemerne først og fremmest. Jeg tror bare øh, i, øh, i sådan en trup som Vejle, øh, der tror jeg, det er, ekstremt svært som leder og som træner at skulle samle et hold som er så splittet som det ser ud til at være øhm. man, man må jo, til at starte med træne sig ud af det og, og det som Peter Sørensen gør bagefter jeg synes jo han er ekstremt dygtig kommunikativt i, i pressen og laver hans damage control helt vildt godt øh, bagefter fordi det var jo det nemmeste i hele verden for ham og gå ud og sable det hele ned, okay. øh, og komme med store overskrifter, og gøre øh, tingene endnu værre, end det er i forvejen. Men han får faktisk droslet det ned, synes jeg, i hans øh, interview efter kampen. Øh, det, han ender med at sige, det er faktisk, at han prøver at gribe fat i noget positivt, ved at når man er bagud 4-0 i pausen, at man så kommer ud og, øh, og står sammen, og viser, at, øh, at man ikke vil lukke flere mål ind, eller kommer godt ud efter pausen. Øh, man taber alligevel klart øh, 2-0, mm. øh, men han prøver alligevel at gribe fat i et eller andet, hvor der bare ikke er noget at gribe fat i. Fordi der er intet fra den her kamp, øh, tror jeg, hvis man kigger øh, øh, på det gennem Peter Sørensens briller. Jeg tror ikke, der er noget som helst i den her kamp, han har lyst til at tage med overhovedet. Men det bliver han jo nødt til. Altså, det, er, det er sådan en, en lille smule sådan noget mindfuck, man skal gøre med spillerne, ved at gribe fat i nogle af de positive ting. Altså Der var måske et kvarter 20 minutter, hvor det var OK efter pausen. Fordi der kunne det lige så godt have, have scoret tre mere øh, OB, og så stod den lige pludselig 7-0. Det gjorde den ikke, men den endte alligevel 6-0. Altså. Men er det, er, det, er det ikke sådan en kamp, man bare... Nu tager, altså hvis jeg havde et papir, og man bare kryllede det sammen, og så bare ud i skraldspand med den. Jo. Glemme den kamp, jo. og så prøve at isolere og se det sige, at over en hel sæson på hvor mange kampe, der nu er, sige, at den her, den skal helst være, det galteste eksempel på, at sådan her må vi ikke spille. Jo, altså det, det er måske, en af løsningerne, men jeg ved bare, at når man taber 6-0, i en periode, hvor man ikke har vundet, overhovedet i Superligaen altså så kan du ikke bare, kylte den ud, og man kan ikke bare, kylde den ud af spillernes hoved. Mm. Så en eller anden, øh, efter rationalisering, bliver man nødt til at have, og en evaluering af, hvorfor det er, at det går så galt, som det gør, fordi, det er jo øh, de første 8 minutter, hvor øh, kontakten bare ikke er tændt hos spillerne. Altså en dødbold, som Møren siger, der bare øh, laver pingpong, og lige pludselig så er der en friløber til Max Finger. Det starter det med efter ja. et halvandet minut. Øh, og i øvrigt øh, øh, fuldstændig i resten af kampen. Øh, ja, det, det er jo børnefejl. Ja, det er forfærdeligt forsvarspil. Og det er jo det, der er paradoxalt ved det her. Det er jo, at efter Peter Sørensen kom ind, så tænker man, okay, nu, der, nu kommer der noget struktur i det mindste. Altså, fordi det, det, det har han bevist i en overrække, at han kan finde ud af, Peter Sørensen at få struktur på et hold. Men der er intet overhovedet struktur. Og det er derfor, jeg hele tiden vender tilbage til det her med, at jeg tror, det er en ekstremt vanskelig spillertrup at have med at gøre. Og øh, at give læring videre til, simpelthen. Og det er også der den så mangler igen, at der er nogle at der er en dansk til at tage fat i, og der er en kerne, tror jeg også. Yeah. Æm, det er sjovt, fordi Obe spiller jo omvendt en, en rigtig god kamp, men vi har jo brugt 10 minutter på at snakke om Vejle mm. nu her. Fordi der er jo også et andet hold på den, på den anden side af banen, som jo gjorde tingene sværere for, for Vejle i den her kamp her. Og noget af det, vi har efterspurgt af Andreas Alvm, det var noget af det, vi så i første fin fin kombinationsspillet. Jeg ved godt, det var på bekostning af, at Vejle... Heller ikke ramte dagen, men blev I klogere på, hvad OB gerne vil? Nej, jeg ved ikke, om vi blev klogere og tænkte, den det var at sidde og se. Og man kan sige 6-0. Nu snakker vi om, at det går rigtig, rigtig ondt i hovederne på Vejle. Det her det burde være det modsatte for OB. Det kan jo måske være det. Nu er vi sidder og snakker om, okay, hvad bliver det for en sæson? Bliver det en OB-sæson? Det her kan måske godt være med til, hvis man følger op i den næste kamp. Nu ved jeg godt, der lige er en, en pause, men hvis man fylder op efter det og kommer ud med en sejr og en masse ekstra selvtillid, jamen så kan det godt gå at blive spændende, fordi der er ingen tvivl om, at ligesom, som nu vi sidder og snakket tidligere om, omkring Aalborg, der har gjort det fantastisk og få skabt noget selvtillid i den trup til at have noget tro, det kan hvad hedder det OB virkelig også tage en, tage en masse tro og en masse selvtillid med videre, og, og det her kan være virkelig et startskud til, at OB måske kan starte. Hvad siger du til den situation, Bækman, der var med, med deres an anfører Jens Jakob Thomasen, i forrige kamp, da de mødte Viborg, der startede han ude? Mm. Øhm, og hvis man tænker på sådan noget nu i, for den gamle skole også, lidt, lidt, <lid> lidt mere gamle skole, end øh, Jens Jakob er. Men det her med, en anfører, han plejer altid at skulle spille, men i interviewet efterfølgende efter den her kamp her, der udtaler han, at jamen, det måske bare er en, der måde, ny øh, nye måde at få en anden på, at det er de bedste, der skal spille, og han fandt ikke mig som værende den bedste på den dag. Hmm. Øhm, det er meget godt taklet. Ja, det er det. Fordi han må jo være skuffet over ikke at skulle, som anfører, ikke at skulle spille. Ja, men det er han da også. Altså, øh, et er, at anførerbindet giver sådan en eller anden form for øh, et hierarki med, at man er øh, højest, eller i hvert fald deroppe af i hierarkiet. Noget andet er, at man også skal præstere. Altså, fordi det er jo et eller andet sted, det det handler om. Altså, du kan jo ikke øh, sætte en anfører på som spillemæssigt ikke er dygtig nok. Det er jo ikke troværdigt. Og hvis der er nogen, der har overhældet ham i Andreas Alms øjne, så synes jeg, det er fair nok at give anføreren et break. Og breaket var jo heller ikke længere, end han så spillede i kampen mod Vejle igen, og spillede en fin kamp. Så det synes jeg ikke, man skal gøre til et stort problem. Og vi hører også en ret godt reflekterende Thomasen, som ikke gør noget ud af det. Så det synes jeg egentlig ikke, vi skal gøre. Nej, nej, hvad så med, altså nu, nu OBE skoer seks mål, men en af målskuerne var ikke Baskin, som også blev udskiftet og ser utilfreds ud. Det må da også irritere lidt, en, en Andreas og generelt en ob trup, at man ikke lige får, får ham i gang. Jamen, der er da ingen tvivl om, at øh, for OB, så skal man have Baskin i gang, men han får assist, og, og det der, med, den assist, han laver til, til 2-0, er faktisk også rigtig, rigtig godt lavet, hvor han er får taget med i fart og får vendt om og spillet tilbage, altså jeg var tæt på at give ham øh, rundens øh, detalje i stedet mm. for kløve, så, så, så, så, så, så, så ja, som, som angriber og som målscorer, så, så, så, så vil man som hold rigtig gerne have, have dem til at skal score, øh, men så kan man sige, frygge jeg for lov at score, så, så man, det er i hvert fald hvilken øjne, man øh, ligesom kigger med. Så, så, ja. Men du ved også godt, nu sørger jeg op, du ved også godt, at som angriber, så går... Baskin jo også på banen af, og selvom det har vundet 6-0, ja. så er man skulle pisse irriteret over, at man ikke har scoret. Jeg kan godt forstå. Enig, og øh, jeg lavede den der lidt øh, mini-analyse af ham sidst, med hensyn til hans afslutninger osv., øh, at det var det, OB manglede, og hvis der var øh, noget som helst fra den her kamp, som OB manglede, så var det, at han kom på øh, tavlen også, fordi så havde det været øh, fuldstændig 12-taller ud over det hele. Øh, men det er rigtigt, den mangler, øh, og OB skal have baske i gang. Jeg skal i øvrigt se øh, stadig noget mere fra OB, før jeg sådan rigtig bliver øh, øh, kloge på dem. Det her var en super kamp, men jeg blev nødt til at se nogle flere øh, kampe. Ikke nødvendigvis 6-0-kampe, fordi øh, øh, et er, at de øh, losser til et dyr, der, der ligger ned og er så osv. Men jeg skal se nogle flere kampe i træk, hvor man ser det her øh, udtryk, som OB havde, der var aggressivt, der var... Øh, fremadrettet, der var så osv. Det bliver nødt til at se nogle flere kampe af, end bare en nedslagning af bundholdet. Nu ligger de jo så 6 OB og 14 pointe, og lad os runde af for den kamp, og så hoppe videre til det øsende regnvejr, der var i Randers søndag aften, hvor de havde besøg af de danske mester fra Brøndby. En kamp, som altså til sidst endte 1-1. Sådan overordnet. Hvad var det, hvad hedder det, Jørgen Hvad var det for en kamp, vi så i, den, i Randers? Og oh, jeg synes i første halvleg, at Randers faktisk var bedst, indtil øh, Brøndby de, øh, de får udlignet. Og derfra så synes jeg, at det er en meget lige kamp. Øh, det er jo lidt den samme sang omkring, øh, ja, omkring begge hold faktisk, øh, med at Randers var øh, gode. Jeg synes, de var rigtig gode i en første halvtime, øh, og Brøndby, der kæmper lidt med spillet. De får så, synes jeg så faktisk, så sig okay på øh, første kvarter i, i anden halvleg og så bliver det en regnværende, lad os, lad os regnværende skyld, for at øh, der var et hav af, af mærkelige fejl og lidt, lidt svingende kvalitet. Ja, for det var, jo en, det var altså, vi, vi så en kamp med forfærdeligt mange fejlalværinger, og selvom at vejret det ikke er fantastisk, så, ja, yes, nu har vi jo så spillet fodbold alle sammen, men man kan godt give skylden, noget skylden til regnværet, men der er ikke hele, altså... Nej. Øh, det var forfærdeligt, det går at se i store dele, især første halvleg hvor vi så fejl på fejl på fejl. Ja. Øh, jeg synes jo ikke, banen var sønderligt påvirket Nej. af det. Altså, øh, og det var ikke, fordi der stod en, øh, en, en orkan inde på banen heller. Altså, så et regnvejr et regnvejr, sådan er det. Jeg er enig jeg synes, det var en øh, af færre. Øh, både øh, fra begge hold, kvalitetsmæssigt. Øh, jeg, jeg, jeg savner sko et eller andet fra, fra Brøndby stadig. Altså fordi, når jeg kigger på, øh, på Randers startopstilling, så er de altså uden de rigtig tunge drenge til at starte med. Det er uden Kahinte, det er uden Kamara, det er uden Echo og det er uden Marksen. Mm. Det er fire spillere, som i min verden er øh, på toppen øh, spillemæssigt i deres Randers karriere. Øh, Brøndby-spiller med stærkeste opstilling. Der er øh, stort set øh, ingen skader. De fik endda uger klar igen. Øh, du til Randers stadig, fordi øh, det viser bare, at deres trup den kan noget. Øh, de er godt trænet alle sammen, ikke kun de 11 startende, men, men faktisk også øh, 12, 13, 14, 15, 16 osv. Så, øh, så det svækker dem ikke sønderligt, men det er stadig fire spillere, som virkelig har gjort en forskel for Randers. Der, der, der bliver jeg simpelthen nødt til at sige, der forventer jeg mere af, at Brøndby de kan selv på udebanen i Randers gøre noget mere. Og som jeg også hører lidt i interviewen efter kampen, så leder de stadig, jeg tror det var Maxø, der var ude med det her, der leder de stadig efter at kunne åbne holdene op, fordi som man selv siger, nu har holdene læst, hvad Brøndby var gode til i sidste sæson. Det var, når kampene de var øh, kaotiske. Der er Brøndby helt vildt gode, når der er åbent, og der, de kan køre omstillinger, og øh, der er hektik osv. Nu er det sådan, måske lidt mere låste kampe, og der har Brøndby kæmpe problemer. Øh, og det bliver de ved med at sige uge efter uge nu, at de ikke kan finde ud af at låse det op. Og det bliver bare sådan en, en dårlig spiral at komme ind i, når man øh, fra start af kampen øh, ved stort set, hvad modstanderne gør og hvad de lukker ned for, og man så stadig ikke kan løse problemerne efter 11 spillerunder. Så der er et kæmpe arbejde for mig stadig at gøre i Brøndby med at lukke kampe op, der bliver en lille smule låst. Men er det, er det bare det her, er det her deres reelle niveau så? Jamen, fordi nu, har de, nu er det 11 runder nu. Jeg forstår godt, hvis man tager over 5-6-7 runder og siger, at nu skal de danske mestre tilbage igen. Mm. Men nu har vi set det 11 runder, fordi det, det er jo ikke blevet bedre. Så et eller andet sted, så... så må den her kurve også bare vise, at, at øh, efterhånden, så er det det niveau, som Brøndby ligger på, ja. uden de her spillere, de er solgt ud øh, inden sæsonen. Ja, altså nu er vi i hvert fald ved, det er der, hvor vi øh, øh, kan se over en længere periode, om der er noget udvikling i øh, tingene, øh, og øh, de her nye spillere er begyndt at blive spillet ind på holdet osv., videre. nu har de fået en, en del kampe sammen. Øh, og der er ikke den store forbedring. Det ser jeg simpelthen ikke, der er. Øh, så... Øh, Ja, Jeg synes, 11 kampe er nok til at sige, at Brøndby er et sted lige nu, hvor øh, de ligger, øh, som øh, de har fortjent øh, spillemæssigt. Øhm, og der mangler... Øh, jeg synes ikke, der mangler noget på energien og på udtrykket osv. Det er simpelthen på kvaliteten. Altså, det, det er der, hvor jeg slår ned og siger, at der mangler noget kvalitet, både i øh, det offensive spil, øh, og så lukker de også stadig for mange mål ind. Altså, det, det må vi bare sige. Øh, og øh, når man gør det, jamen så, så ligger man der, hvor Brøndby gør, og det er uden for top 6 lige i øjeblikket. Hvis vi lige skal pege lidt fingre, fordi at, at de kan jo heller ikke overpræstere de her spillere, hvis de er det er deres reelle niveau. Men jeg ser også et brøndby -hold, der måske er lidt låst i forhold til at skulle lave for meget om i deres formation. Det her med, at vi snakkede snakket om, om, kan de gå over og spille en firebakkæde? Det har de jo reelt set ikke baksende til, det er Jørgenskov. Altså, jeg synes heller ikke, de skal lave noget om, øhm, fordi det de trods alt som du selv sagde de forsøgte tidligere men de, de virkede ikke bedre jeg er med på de vandt men så forsøgte de kamp med efter og der så det forfærdeligt ud. Øhm, altså... er det ud altså er det godt hvis jeg lige skal op, er det godt at man bare fortsætter og prøver at pace ens eget øh, spil, taktik indover i stedet for måske at prøve at, at finde alle mulige andre ting som, som ikke har virket for at bare finde noget der virker jeg vil heller ikke øh, anbefale øh, at bare blive ved med at lede i, øh, i mørket efter et, et, en vej ud af lyset. Øh, fordi som, som Beckmann også øh, siger, det, og det ligger meget op af. at der er jo ikke noget at sætte på, at de her spillere ikke gør alt, hvad de overhovedet kan. Øh, og man kan sige, at jeg, jeg sad sådan lidt i første halvleg hvor Randers sad bolden og tænkte, okay, så må det jo være nu, at Brønby, de lykkes med det, som de var bedst til sidst at køre nogle omstillinger. Hvilket de ikke rigtig fik, og alligevel er de jo tæt på, at det Andreas Bus, der bliver spillet bag om, og et eller andet sted burde det have lagt dem bedre til, til uger, så, så det går have stået et det. Så, så det er jo sådan den der knivespids, fordi det var, det var jo det, de lede på i lang tid i, i guldsæsonen, hvor, hvor de ikke spillede specielt godt. Men fik sejrene. Lige nu kan man sige, de gør langt hen ad vejen det samme, men forbereder ikke sejrene og så ser det bare ikke så godt ud. Og så fik de en masse selvtillid, øh, det gør jeg sejre, øh, øh, som gjorde deres spil bedre. Så desværre øh, lægger de også op af begge og siger, at lige nu så ser vi Brøndbys øh, reelle tilstand, fordi de, de får let at spille mod. Altså, Randers gik op og pressede dem højt, og de kunne ikke komme ud af det der øh, pres. Øh, så der er det... Øh, Desværre for, for Brøndby en, en hel del af, og sådan at og skal styr på, hvis de skal op og ligge i, i den sjove ind. Der er vel også noget taktisk her, Bækman, med at kigger vi ned over Brøndby startelver i går søndag, så, og, kigger, og prøver at dele holdet op i defensive og offensive spillere. Af de offensive spillere, der har vi Ure Hedlund, og ud af den midtbane, der er, så kan jeg tage Slimane med. Det er tre spillere, der har deres måske styrker i offensiven kontra de andre, der står rent defensivt. I en sidste sæson, nu det er et langt spørgsmål, i sidste sæson, hvor det fungerede med det her med omstillingsspillet, kaos, nu har holdene, som du selv har sagt, læst dem. Ligger der så ikke også noget på selve eller Frederiksen med, at man er også nødt til at bibringe lidt flere offensive spillere i en kamp, hvor, hvor man kan jo ikke kræve, at en Frantop skal kan gøre noget offensivt. Det er jo ikke det, deres forslag ligger. Mm. Men, men hvem er det? Jamen Kræve for eksempel. Nu, de har jo købt ind. Nu, nu prøver jeg at proppe spillere ind. Altså, de er jo også nødt til at kigge, fordi... Der er det her med, at man kan sige, ja, de spiller dårligt, og de skaber ikke chancer, men, men jeg kigger heller ikke ned over en midtban med Radoshowicz-Frandup, og, og tænker, at det er dem, der skal med ind i feltet hver gang og skabe det flotte offensivspil. spil. Nej. Så er det fx en græve, I mangler. Ja, øh, jeg kan godt se, hvad du øh, mener. Øh, sidste sæson, det var Lindstrøm, Ure og Hitler. Altså, så, så der var ikke... Øh... Men, de, men det var, fordi det var nyt også? Ja, jamen, det var det. Men, men altså, selve de offensive profiler... Der er jo ikke færre nu, okay. hvis du tager Slimane, Hedlund og Ure, end der var sidste sæson. Der var bare øh, en Lindstrøm, som var brandhammerne varm. Øh, og så øh, var deres vinkbaks utrolig gode til at komme med og, og lave point for holdet. Øh, det synes jeg trods alt stadig, at de er en trussel, de to Wingbacks, når de spiller Vingbaks. Øh, men jeg er enig i, at, at det, den eneste profil, som, som sådan for alvor stadig er der, det er Ure. Altså, et hold, et -hold, uden Ure, kan næsten ikke se scoret mål. Altså, det er, jo, det er jo der, vi er. Han har lavet seks ud af deres 14 mål, indtil videre. Og så er det drøbet lidt ud over de andre øh, spillere. Så jeg, jeg synes jo, og i øvrigt er det helt frygteligt, hvis Ure skal være ude med mm. en ankelskade, også fordi den så ikke specielt øh, rar ud. Men hvis han er ude af det brøndbehold. Jamen, så har de jo ekstra svært ved at skabe chancer. Altså så vil jeg godt, at så kan man bruge Pavlovich til, til nogle indlæg i, i feltet og så videre. Øhm, og Greve kan komme ind måske og lave et eller andet, som, men han har slet ikke slået til indtil videre i hans øh, Brøndby-tid. Men hvis Ure er væk, så tør jeg da slet ikke se, øh, hvordan Brøndby sådan for alvor skal øh, kunne låse øh, forsvar op, som stiller sig lidt mere kompakt, end de gjorde sidste år. så får de det rigtig, rigtig svært, mm. altså hvis, uden ham, fordi lad os sige, at han ikke... Øh, at han er ude med en skade nu her. Hva, hva, altså, hvad skal de så gøre nærmest? Fordi så har, mangler de også den forårsid. Så er det jo kun Hedlund, der kan... Strække gør den dyb. Så ja, i, de går var, I går var det Diukovits, Divko, der kom ind og gjorde det egentlig okay. Ja. Altså, der var lidt øh, bevægelse, lidt fart og så videre. Har vel men, også en stor chance. Jeg har vel også ja. en stor chance. Ja. Så, så det er jo måske ham der er lidt af erstatningen, men der er ikke en som øh, vi sidder og, og tænker går ind fuldstændig og overtager for uger, hvis han skulle være ude i længere tid. Men hvis vi kigger over omvendt på Randers, altså kan de så nu nu skuser vi her Brøndby, men kan Randers være tilfreds med? Et point på hjemmebanen mod et brømmy hvor som, som det ikke kører for? Ja, det synes jeg. Æh, for det er, det er stadig en svær kamp. Æh, og jeg er rimelig sikker på, at for Anders, så, så, så var det bare det ikke at tabe. For det, så kan de ligesom køre videre. Æh, der er ingen tvivl om, at de vil selvfølgelig gerne have vundet. Æh, det vil man altid. Men der er ingen tvivl om, at de to hold, så, så, så ser jeg som om, Randers Anders kan være dem, der var mest frisk med med at vi har snakket om ham her, Odé, mm -hmm. før han, og jeg, nu, nu spiller han jo mere og mere, men han ser faktisk rigtig, rigtig spændende ud i, i, i, de, i de kvaliteter, han har og kan. Mm -hmm. øhm, kan blive et rigtig god, øh, en, hvad hedder sådan noget, en ting for Randers? Altså, ja. Øhm, du har rost ham før? Jamen, jeg har, har rost ham før. Altså, han, han kommer også fra, øh, fra Genk øh, og er lejet til, øh, til Randers, øh, jeg håber da for dem, hvis han fortsætter det her, at der er en eller anden øh, option på at kunne købe ham øh, lidt billigt. Fordi det kunne da godt være øh, et sjovt markerpar. Jeg synes, de har ret mange dygtige angribere, faktisk. Altså, kan de, hente Kamara, Eko, øh, Onovo, som også kommer ind. Øh, Brock massen, som vi overhovedet ikke snakker om. Altså, der er jo masser at skyde med. Men jeg synes, at han har lidt ekstra øh, ting i forhold til de andre både noget øh, fysik øh, noget teknik noget afslutningsfærdighed Kamata det er power og det er ikke specielt god teknik men han fylder æder meget i feltet og så venter vi jo på at Eko kommer tilbage som har været deres første angriber i et stykke tid efterhånden så altså, der er konkurrence om pladserne op foran Spændende og lad os have øh, videre fra den kamp og så over til, øh, til Silkeborg som øh, i Silkeborg der kom FC Nordsjælland på besøg søndag eftermiddag og inden der var spillet et minut så stod øh, hjemmeholdet allerede med, med et mål på kontoren, scoret af Niklas Hellenius. Og igen, der kampede så rundet 8. minut, så stod der altså 2-0. Igen har vi jo øh, et hold, som vi også havde i OB, eller i Odense med nærmest, som de pisser det væk inden for de første 10 minutter. Men hvordan kan det være, der er sådan en åbent gavebrud på det her FC nordsjælland -hold? Vi så det også i deres kamp mod, var det Randers, hvor først halvdel endte 3-2. Og så inden kampen, så er også godt nok 3-2, men det er, der er jo åbent slag, eller der vil man sige, åbent ja. Jamen, altså, det, det, det, det er også lidt mærkeligt. Øh, så kan man selvfølgelig sige, at nu når, øh, åh, hvad hedder han, nu har lige mistet et... Øh... Hansen? Hæ? Er det Kieran Hansen, du skal... Ja, smager? lige nej, det. Ja. ja når han mangler, så, så, så, øh, så er der måske lidt mere åbent, end der normalt plejer at være dernede. Ja, yeah, uh, men, men det er jo lidt mærkeligt, at vi sidder i to kampe, og så er der scoret to mål på så kort tid. Det, det er alligevel af sjældent. Uh, um, man... Hvad siger sige til den start der, der, altså på kampen der? Fordi ja. at, det er jo to hold, der gerne vil have bolden og være på bolden, så jeg glæder mig faktisk til at se, hvem der vil overlade lidt initiativ til det andet hold. Mm. Uh, det taktiske i det. Men når den så starter på den her måde her, så dræber det også lidt den her, ja, uh, yeah, det jeg egentlig havde tænkt om kampen. Ja. Øh, jamen altså, jeg synes jo, et eller andet sted, man skal kigge på øh, de tre bagerste i Nordsjælland, som de er sat til at starte, det er øh, Voletsi, det er Nagalo, og det er Daniel Svensson. Øh, ham Maxwell, det var den første start i år øh, for ham. Nagalo har spillet rimelig kontinuerligt. Daniel Svensson, han plejer at spille på en vingbak. Øh, så, så der er jo noget der, der er ikke sådan rigtig stemmer over ens. Både Tyggusen og, og Kian Hansen var ude som jo er lidt af de her sådan lidt ledertyper, som man har brug for, især i Nordsjælland, men især også i en, øh, i en forsvarskæde. Øh, og det så ud som om, det ikke var rigtig godt samspillet for og også en frygtelig start. Det giver jo heller ikke specielt god øh, selvtillid. Så sådan en lidt mærkværdig trebakkæde, synes jeg, som, øh, som heller ikke så god ud ved målene. Altså ligger i nogle helt øh, frygtelige øh, positioner, og det dækker ikke specielt godt op. Så der ligger et stort del af ansvaret på at se, om det var de tre, der var de rigtige i, i sådan en kamp. Jeg kan egentlig godt se, hvorfor man prøver det, øh, i og med, at øh, Daniel Svensson har et, et godt venstreben lå på sådan der venstre yderstopper. Øh, men han fik jo øh, stort set ikke tid til at kunne sætte spillet på noget som helst tidspunkt. Også fordi Silkeborg er så dygtig til at, øh, at lukke ned for Nordsjælland for det første, men også se, hvor der er svagheder hos øh, Nordsjælland. Og det var der bare hos de tre, som så totalt usamspillet ud. Men altså nu har de jo tabt, inden da havde de jo tabt fire, nu er de på femte kamp i streg, som de har tabt. Og der er jo ikke noget pres på FC Nordsjælland. Nu har du jo spillet derop, så det er jo, jo, jo fordel i at være et sted, som altså, hvor det her det kan lade sig gøre. Helt enig. Og det er også det, der har at Nordsjælland sådan år efter år kan få lov at udvikle alle de der unge spillere, det er jo, at sådan sagt, der er ingen pres. Der er ikke nogen, der står og banker dem i hovedet over, når de taber fem kampe jo Vi kan prøve at skabe lidt en stilling for det, men det er ikke, fordi der står fem kameravogne i til træning i, i dag og siger, hvad, hvad sker der, nu vi de tabt så meget. Så, så det der, det gør jo, at de har lidt bedre tid til at kan i for det fordi yderpres øh, ikke er der. Til gengæld, så er det ikke sjovt at have tabt fem kampe med streg. Øh, det, øh, det, øh, det, gør, det gør ondt, og det gør også ondt på for, for sådan et forsvist ungt hold, øh, med en masse nye spillere, der spiller nogle, øh, måske nogle udvendte positioner nede bag. Og, det, og det, det der med at, at komme bagud på den måde, det øh, Ja, der, der er lidt arbejde med der også, fordi der... Øh, Altså, det hjælper ikke noget for er Godt langt er de dygtige, og de har en, en, nogle raketter og en masse dygtige offensivspillere, men det hjælper ikke noget, at man skal score øh, fire mål i øh, hver kamp. For, for, at... for at få udgjort. Nej, de, nej, de. <laughs> nej, det er jo heller ikke, fordi de her fem nederlag, at ja. det har været knæbende. Altså, de ja. har lukket 16 mål ind ja. i de fem nederlag. Det er jo, det er jo voldsomt. Øh, og specielt fordi, at det så ud som om i starten af sæsonen, at der faktisk var kommet OK styr på mm. defensiven. Det sad vi også og snakke om. Men det har jo bare vist at være det, være det stik modsatte. Så, så jeg, jeg, har, jeg har det lidt sådan med, med Nordsjælland, når vi snakker det der med, om der ikke er noget pres Det minder en lille smule om sådan et øh, akademihold mm -hmm. Hvor det er sådan udviklingsorienteret, øh, i stedet for at det er resultatorienteret Er det godt? I, ja, altså både og Fordi øh, når du ligger i Superligaen og er øh, seniorspiller Selvom mange af dem her ikke engang er seniorspillere endnu nærmest øh, Stort set, hvis ikke alle hold i Superligaen på nær Nordsjælland, er meget resultatorienteret. Men Norseland kan sagtens gå under radaren, og som du selv siger, der er jo intet pres på øh, hverken træner eller øh, spillere, eller ledere osv., fordi de har deres model, og den kører de benhårdt efter. Øhm, så for mig minder det om sådan en øh, akademihold, som, som er oppe og spille i Superligaen, øh, Og jeg kan, faktisk, jeg kan faktisk meget godt lide det et eller andet sted at man øh, bare trumler videre, selvom man har en virkelig, virkelig øh, skidt periode i øjeblikket, så tror jeg sådan set nok, at de skal rejse sig igen, fordi jeg tror, at de lægger det der bag så og jeg tror, at de er rigtig, rigtig dygtige til bare at køre videre, fordi så kan de se nogle tegninger til, hvordan gør vi næste gang osv., og, og så rykker de lidt på skakbrættet. Men er det ikke det, det her, det der lidt... Igen, det her med det mentale spilmæssigt, den ligger vel også rigtig meget på den mentale side, og så er det vel også lettere at tage en eller yngre spillere, og så styre dem rent mentalt om mandagen igen, nu når man skal samle den op, for det skal man jo efter ja. fem nederlag, ja. kontra at det er ældre spillere. Jo, det, det, det tror jeg er markant nemmere. Uh, der er en, der stikker ud, det er Tykussen. Ja. Altså det er, ham, det, det er den eneste, som er sådan udfarende. Uh, vi hører også uh, Kofod i går interviewet, vær fuldstændig cool. Altså der er ikke noget, det er fra for Nordsjælland, der lige har tabt, uh, fået en afklapsning 4-1, og i øvrigt tabt 5-1 i weekenden for Der er ikke noget, Overhovedet. Ja, altså, der er ingenting. Men, men Tykussen er vel den eneste, som kan være udfarende og, og, og kan være sådan lidt kontroversiel. Ellers resten, de er blivet som lam, og så kører de bare kan videre. I, kan I lide det rent personligt, Lørnskov? Altså, fordi der er jo også nogle personer, der tænker, jeg, jeg vil så gerne have noget fandende voldskæde frem i nogle af de her spillere her. Men omvendt, hvis det er deres DNA, altså... Så hvordan, hvis rent personligt dig, kan du godt lide, at de er... På den her måde her? Jamen det var, det var faktisk det, jeg lige sad og tænkte lidt om. Jeg tror, jeg vil have rigtig svært ved at være i det. Øh, der er ingen tvivl om, at det der med at udvikle sig, øh, sig og blive bedre udgave sig selv, øh, det er et, et fedt miljø at være i. Men at være i det så meget, at, at det næsten ikke handler om at vinde, og det ved jeg godt, at det gør for dem. Der, der, der er et eller andet, der, der trigger mig ind i, som vil sige, det, det, det, det kunne jeg sgu ikke være i. Nej, men det, og det er vel også derfor, ja. de har øh, så mange unge spillere, fordi så kan de se, at der er noget personlig udvikling. Mm. Men når man er lidt mere etableret, nu snakker jeg Kieran Hansen, øh, Tyggusen, selvom han kun er hvad, 24 eller mm. noget i den stil, øh, der tror jeg måske nogle gange, at de kan have det lidt svært ved at være i det i længere tid. At det skal være så udviklingsorienteret og måske så lidt fokus på resultater, selvom de vil vinde for enhver pris. Altså det skal vi ikke forklare, fordi selvfølgelig vil de det. Men det er mere over på udviklingen, end det er på, på selve øh, resultater og få øh, vundet medaljer og så videre. Det vil de gerne have med, selvfølgelig. Der er bare noget, der kommer en lille smule før, sådan som det ser ud. Men det gør vel også meget det der med, at man, man ved jo godt, at man ikke skal spille et helt liv i, i Nordsjælland. At det uden for Nordsjællands grænser er på en helt anden måde. Så de her spillere, som du selv sagde i Tykussen, som render rundt der, jamen hvis de her spillere skal videre, så møder den også noget andet. Er det, er det, er det godt for dem? Lad mig sige det på den måde, at der bliver nurset så meget om, når det bliver, øh, der ikke bliver kigget mod de her resultater nær så meget som udvikling. Fordi at, kommer de til, til udlandet, så det er jo, det jo en anden verden. Jamen, jeg tror sgu ikke, de bliver nurset øh, ret meget, faktisk. Altså, jeg tror bare, fokuset er på, at øh, det her, det er et, et springbræt, og de kan bare kigge i historiebøgerne. Mm. Fordi, har kæft, hvor har de været gode til at sælge spillere, og hvor har de solgt dem øh, til vanvittige priser. Øh, så Spillerne kan jo se, at når de kommer der, så får de lov til at spille, hvis de er gode nok. Og hvis de er rigtig, rigtig dygtige, så ryger de også videre, og så har de tjent til resten af livet til deres familie. Specielt for de her akademispillere, som kommer fra Ghana osv., som kan se, hvor det kan føre dem hen. Om det er en fordel eller en ulempe, det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, lige nu når man kigger på dem, der er rødt videre, så synes jeg da, at der er en del af dem, der efterhånden spiller i, øh, i de store, på de store adresser. Øh, selvom der var øh, nogen i starten, som havde det svært, da de kom fra Nordsjælland. Sådan vil det altid være Sådan vil det altid være. Men, øh, men, men, det, men det er sjovt, fordi man skal heller ikke tage fejl. Øh, at, at, at, som vi også har snakket om, selvfølgelig kigger de efter resultater. Men det er bare fordi hele måden, de har bygget det op på, så er det meget nemt for alle os andre at sige... Arh, men de går slet ikke op i resultater. Jo, det, det der, de. er det første, de går op i. Det gør de, i. selvfølgelig de det. er det de. første, de tænker på. De der er da lige så sure som, som alle andre. Ja. De har bare deres måde at gøre det på. Hvis vi bare lige kort skal vende uh, Silkeborg. De, uh, jeg var inde og se den, som igen nævner det, i, i parken i, i en af de første runder, uh, hvor de overraskede mig, og de jo fortsat. De havde måske en lidt naiv måde at, at spille angrebsspil på, men den er de også kommet efter nu. Altså, det begynder at tegne sig et, et rigtig fint billede af din gamle hold, uh, Ørns Ja, jeg er meget imponeret, og jeg synes, at det er dejligt at sidde og, og se på. Og et eller andet sted var det jo sådan lidt en okay, kamp om, hvem der havde bolden, og, og langt hen ad vejen havde de jo bolden i store perioder, hver øh, for sig. Øh, men det, som jeg sådan ligesom øh, tager til mig, det var faktisk den måde, at selv vores tuder stå så højt, mm. også mange gange øh, næsten mand-mand med de der... Øh, meget, meget hurtige nordsløgns og der er der ikke ret mange hold, der tør. Øh, og jeg vil sige, hvis du mig, der skulle stå som Saldqvist, som i øvrigt spillede det, helt fantastisk igen, øh, så ville jeg da nødt, det skulle, skulle stå så højt og løbe omkamp med, med dem, men de klarede det fantastisk, og det er jo det, der er med til, at, at de tør at tage de chancer, øh, og det kunne man så også høre Kent udtale i pausen, at øh, de skulle være mere måde. de førte trods alt, de skulle være mere modige på bolden, de skulle være bedre øh, til at og, og spille, som, som ligesom er deres koncept, øh, og, og det synes jeg virkelig, at de får gjort for, i anden halvleg I første halvleg selvom de er foran, der, der er den lidt åben, øh, lidt åben men i anden halvleje, der får de virkelig, virkelig dræbt kampen. Øh, sådan, nu sidder vi og snakker om, at er er unge, men det, det, det er, det, altså selvvores hold er jo også ungt, men måske ikke sådan på alder, hvis du kigger ned over det, men, men det er alligevel mange nye spillere, der er, sådan, er sat sammen, så det, så det er jo ikke et hold, der bare har brædder ud af mange år, men man er meget voksen faktisk, for, for at dræbe den kamp og kørt den til hjem. Du nævner lige selv Salkvist, han har spillet en, en ret god sæson indtil videre, tror du, de kan, altså, skal han videre? Jamen, jeg ved ikke, om han skal videre, jeg tror lige nu, der nyder han at, at spille fodbold, øh, hvor han er et godt sted, der er der ingen tvivl om, at han vil det gerne ud igen, øh, så, så, så han skal da bare bygge på. Har øh, du, du spillet det. sammen med ham? Øhm, jeg ved ikke, om jeg er for gammel eller han må <laughs> men nej, det har jeg ikke øh, haft det æren af. Men han gør det sæt godt, og øh, hvis han fortsætter sådan der, så, øh, så kan der godt være et, øh, en, øh, en, en, en tur til uden for den danske grænser igen. Lad os da håbe for, for Salk, hvis er det. Og det var så alt for i, i første halvleg efter en lille skiller, så er vi tilbage med de andre kampe i Superligaen. Her i anden her lege, der skal vi så forbi en, øh, en tur forbi de andre kampe i runden, men lige inden vi springer ud i det, så vil vi gerne snakke lidt om bødekasser i forbindelse med Mobile Pay og Mobile Pay Box, som jo er sponsor på den her podcast. Og der har jeg lagt et spørgsmål ud til dig, Bækman. Øh, ja. Nu har vi det om, ja, startet fra sidste runde af, hvor vi begynder at kigge på, hvis vi havde sådan en øh, en mandagsbold bødekasse og skulle dele bøder ud, så skulle man finde en, øh, en, en ting for runden her, hvor hvor man kunne dele bøde ud. Ja. Har du øh, kigget ned over kampene? Ja, det har, har jeg. Fundet? Fordi den opgave er galt, hvor jeg jeg gav dig <laughs> også en opgave sidste uge. Den ja, har du ikke lavet. Nej, det er rigtigt. Så er den rigtigt. her. Ja. Øhm, jeg har faktisk to. Nu skal jeg lige finde ud af, hvilken en, jeg skal vælge. Men jeg tror faktisk, jeg vælger den øh, kamp, vi lige sluttede af med i øh, sidste time. Ja. Øh, og det er øh, Hitlund, der filmer. Mm. Og jeg kan... Jeg, jeg, jeg, jeg, et er, at man øh, filmer... Jeg forstår simpelthen ikke, når der er kommet var ind i fodboldkampe, at man prøver at filme, fordi alt bliver overvåget. Er, du... det ikke, er det ikke sådan en ting, der, der bare ligger? Altså sådan, man Je... tænker ikke rigtig jo, over, der er var. det må det være, men det, så bliver man skulle nødt til at, at, at tænke over, hvad det er der. <laughs> ja, fordi du får ja. intet ud af det andet, end at du kan få en, øh, en advarsel, eller at du kan bl blive gjort til grin på alle sociale medier, eller vi kan sidde her om mandagen og svine den til. Så, så jeg forstår ikke, at man øh, filmer sig til noget, som alligevel ikke bliver dømt. Altså, vi havde det med Torstein og vi har haft det med Isaksen, og, og så videre. Uh, Hitlund gør det i går. Totalt svanen død inde i, uh, inde i feltet. Uh, ja, jeg forstår ikke, at spillerne ikke tænker over, at der er kommet det her, og de aldrig nogensinde får, uh, får medhold i, uh, i film, selvom straffet bliver dømt. Så går de ud og kigger på det, så ser de det i film, og så, uh, så får de ingenting ud af det. Hvad skal man gøre ved det? Fordi at, at der er jo ikke nogen af os, der gider at se på det. Altså, hvad, fordi der er bedre men det vil også være en specifik ting at slå ned på fra Ligaens side. Øh, I England ser vi det, altså der er det jo nærmest en på holdet, at ja. de bliver gjort til grin, hvis man gør det. Men hvordan kan man komme det lidt til livs? Altså er det bare... Jamen det er jo, altså kulturen, du benytter benødt til at ændre en lille smule. Altså, ja, selvfølgelig kan du godt give bedre, men det er jo, det der jo den, det fede ved den engelske kultur, det er, at de bliver buet af, hvis de diver for meget. Og det, det er jo sådan, det er jo den måde, de har klaret på. Jeg tror også, det er den måde, du skal ændre spillerne på. Der burde Hedlund øh, spørge din plovmand i, øh, i bødkassen. Jeg har også en. Altså, jeg ved godt, jeg ikke havde opgaven. Jamen, du kommer bare med. Og nu bliver sådan... Var det ikke Emil Holm? Der, lige lige nødt. Øh, var det den anden? Det var den anden. <laughs> ah, okay, <laughs> okay. Men ja. så... Øh, altså, der står... Jeg øh, ved ikke... Står han så på siden? Hvad tror jeg? <laughs> og <Det> vifter? <var laughs> den var ikke ude. <laughs> <laughs> <laughs> det, det, altså, havde jeg spillet, og han var min højre bak, så han nede med en morgen i sviner. Og, og, øh... Kan du forklare ud sådan til lytterne, hvis de ikke lige har set, den, ja. hvad der sker? De, der er to spillere, der er en Aalborg-spiller, der er altså Emil Holm, som kæmper om bolden ude på sidelinjen, og han mener, at den er ude, øh, og ved, at han mener, at den ude, så bliver han stående uden for banen, og løfter hånden op, og ligesom egentlig bare ser Aalborg-spilleren løber ind og scorer. Så, så det, er, det, er, det er helt vanvittigt lad, altså, øh, og kræver en, en kæmpe bøde. Ja, enig. <laughs> det er også fag, at man, at man gør det spil nu til, til der er fløjtet. Fedt gode, gode ting, og der burde de, de to herre spytte i bødekassen, og I andre derude, I burde også spytte i den her bødekasse, der hed, eller ind på Mobile box og hente den på jeres respektive hold, der kan I samle alle jeres transaktioner, og gøre det nemt for de her forskellige bødekasseformænd, så hop ind, hent, hent, hent. Lad os komme videre til øh, den sene søndag eftermiddagskamp, øh, eller senere og sene, jeg mener, det var kl. 16 måske, de spillede. Sådan er det, når man har fået en lille, en lille dreng, Så vendt alt op og ned på dagen. Ähm, AGF, de kom på besøg i Herning, og de, øh, nu har jeg skrevet, de sortblusede, men de var jo faktisk grønne og turkisgrønne, eller hvad, hvad, hvad kalder man den farve? Og de har jo fået rigtig meget røg for, for det, men øh, det er jo lige meget. De sender alligevel øh, AGF tilbage med, til Aarhus med en 4-0 snitter. Beckmann. Grøn, ja. turkisgrøn, whatever. De, ja, øh, de, de lever. De var gode. De varen. Ja, det gør de. De øh, var meget bedre end, øh, end AGF i den her kamp. Markant. Altså, der var alt til forskel stort set. Øh, igen, altså nu kom AGF en lille smule tilbage på på, på sporet med nogle sejre, nogle clean sheets og, og så videre. Men jeg har stadig haft en fornemmelse af, at det har ikke været overbevisende, den måde AGF er kommet tilbage på. Det har været med, med nød og næppe og øh, smalle øh, sejre, men trods alt sejre efter en dårlig øh, sæsonstart. Og nu kom de bare til et hold, som øh, øh, er rykket milevidt fra dem, åbenbart over sommerferien, øh, som udklasserede og udstillede øh, AGF, specielt i første halvleg selvfølgelig. Øh, og lukkede kampen øh, forholdsvis hurtigt og fuld fuldt fortjent øh, vinder 4-0 mod et AGF-hold, som var totalt paralyseret øh, fra starten af. Hvad skal, nu, vi, vi, Du nævnte på et tidspunkt, du sagde... Jeg sagde først, at Junior Bromado, diskuterede skulle til at finde sig i angriber, sagde du, ej, ham der han er, han er sgu godt kørne mm. Han bomber altså. Ja, men... Han fortsætter. Ja, det, ja, det, det er ja, også der, er der så træner, er Jeg er jeg så han. klog. Han, han, øh, han leverer varen igen. Ja, ja, og jeg synes virkelig, han... Øh, jeg synes virkelig, at han, han har nogle ting, som er så fede. Han har en fysik, der er øh, vel nok den bedste i Superligaen. Den måde, han holder sin spillere væk på. Øh, bruger sin krop på. Har virkelig varme i fødderne. Øh, nu kommer han øh, også i boksen og får afsluttet. Og det er det, vi har været efter ham. Det er jo, det er jo hans afslutningsspil, som har været mangelfuldt. Øh, jeg skal selvfølgelig også se nogle flere kampe, hvor han, øh, hvor han øh, laver nogle af de her ting... Men jeg så allerede, da han var leget ud til Silkeborg, hvad han kunne. Han var ekstremt svær at have med at gøre. Jeg tror faktisk, at Ørn var med til at spille mod ham også. Så det kan være, at Ørn kan forklare, hvordan det er at spille mod ham. Fordi han kan altså nogle ekstraordinære ting i forhold til, hvad vi plejer at se i Superligaen. Og nu er det som om, han har knækket koden. Og det har åbenbart taget noget tid. Men nu har han knækket koden, og så sidder der en... En konkurrent ude på bænken, der har kostet et hav af millioner, som ser, at ham her han bliver ved med at bombe, så der er et, øh, et luksusproblem hos Bo Henriksen, det må vi også sige, men, øh, men thumbs up til Brumato, det er, det er godt, det han leverer i øjeblikket. Hvad er det for en bjørn, de har der? Altså du har, du har mødt ham? men det, det, det er faktisk Måske den bedste måde at, at betegne på Han er en bjørn, han er, han er hurtig, han er fysisk stærk og Han kan bevæge sig Det er ikke bare, altså no, normalt vil jeg sige Sådan en af de der store spillere det, det, De var faktisk sjovere at spille med, Fordi de, de løb ikke kvik altså, Der skulle bare stå og slås Men med ham her, der skulle både slås og løb øh, Og øh, man vil sige Der har måske ikke været den mest varmefod Og det var nogle gange med til at, at hjælpe en Men, men den måde han, han, han scorede i går på Altså, det, det, det var virkelig, virkelig først, da han bare lige tager whoop, og ligger ind. Altså, det, det var en mand, der, der man, man troede, der havde scoret 30 mål i Superligaen sidste sæson, der bare gjorde det der. Så det var, det var fedt at se. Og, men det var også voldsomt at se den kvalitetsforskel, der var på de spillere. Altså øh, øh, Isaksen, der, ja, der legede og lavede et fuldstændig vanvittigt øh, assist til Brumados mål til, til 400 og hans tredje. Det er altså også vanvittig høj kvalitet. Altså, øh, så så, så det, der, var, der var to verdener til forskel, øh, og anden halvleg. Øh, ja, der bliver ikke scoret, men, men, men du er også en 4-0. Øh, så, så det, det er sådan lidt det er svært at få midturen og bibeholde så høj en kvalitet, selvom der var jo det var ikke fordi, de, havde, de var gode. Det var ikke det. Det er, det er sådan en kamp her, hvor jeg egentlig ikke rigtig gider at bruge så meget tid på AGF, fordi at, øh, det er jo netop vi også spurgte i pausen til, hvad hvad de skal gøre anderledes, så der må han også bare ud og sige, at, at Midtjylland, han, de møder bare et klasse mandskab. så i stedet for at, at, at køre AGF ned, efter de har tabt 4-0, så vil jeg hellere lige bruge taletiden lidt mere på, øh, på FC Midtjylland, fordi Bro Henriksen, har han i virkeligheden taget det her hold til et nyt niveau, hurtigere, meget hurtigere, end vi alle sammen havde forventet? Fordi det, han leverer lige nu her, mm. det havde du sættet efter, eller for 11 runder siden, og tænkt, at vi skulle se det her fra Midtjylland? Øhm, ja... Altså, jeg var ikke sulten. Jeg var, ikke, nej, nej, jeg var sgu ikke så kritisk. fordi... Øh, det var jeg, da øh, jeg, jeg, jeg Jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at, at det bog, han kommer ind med, øh, det var måske lidt øh, det, som Priske ikke havde. Altså det her øh, smittende øh, humør. Få individualisterne til at fungere igen. Få Sorik bare øh, sparket ud af døren, fordi han skabte øh, de problemer, som han gjorde. Øh, og nu øh, fungerer øh, Sisto næsten. Altså, der mangler stadig noget fra ham, men øh, sidst i var der nogle af de her individualister, har han fået til at fungere igen. Øhm, og så, øh, så synes jeg også, der er nogle øh, taktiske ting, som han faktisk har gjort godt, og det er måske det, aller, øh, altså, det problem, der har været mediemæssigt med, at han taktisk dygtig nok. Altså, fordi der er jo ikke noget at sætte på hans øh, øh, hvad hedder sådan noget? Manskabspleje, tak. Så det har jo været noget af det taktiske, men det har han jo også fået justeret ind og, og vist, at det kan han også godt håndtere. Sikkert også med god hjælp fra en, en trænerstab. Men jeg, jeg synes jo, at det Midtjylland leverer i øjeblikket, det er vanvittigt flot, men det er også nogle ekstremt dygtige spillere, han har med at gøre. Det skal vi også huske på. Altså, det er jo toppen af Super niveau men selv på selv De placer. spillere kan man jo få til at fuck op. Ja. Altså, så han får virkelig, han, han får de her spillere til at blomstre. Jeg synes lidt, det der er overraskende, det er, nu nævner du selv Sisto, mm. men det er jo ikke, fordi Sisto blomstrer. Nej, det Så ikke. det er et midtjulændhold, faktisk uden en der, eller den største spiller de har, som ikke blomstrer, og alligevel blomstrer de. Jo, men han har ikke blomstret siden han er kommet tilbage. Men det har han vel ja. ikke, nej. Det synes jeg ikke, han har. Øh, men så er der nogle andre, der tager over. Brumado, Isaksen, øh, Evander, øh, og så har de jo et, et forsvar, som er så ekstremt godt kørende med en målmand i øvrigt der har holdt fem clean sheets i træk siden han er kommet til det skal vi også lige huske på er vanvittig en præstation uh, han har også leveret Olofsson uh, men de har lukket fem mål ind i de første elve kampe og det er den måde man vinder mesterskaber på det er når defensiven er i orden fordi man skal nok lave mål når man har så dygtige spillere men hvis det høvler ind i den anden ende, så vinder man ikke mesterskaber. Men det gør Midtjylland med det snit, de kører på i øjeblikket. Men hvad hvis vi kigger på det her sommerens som vi nu der lige har været her. Var det så i virkeligheden, altså den her non-transfer, hvor ville ikke solgte Eksjøi Tjenku, der sige, en af de vigtigste årsager til, at de har kunne bibringe, og kunne tage det til et nyt level? Han er imponerende. Meget. Men når man kigger ned over det hold der, så skal man også sige, okay, hvem er det, der er den... Altså, den lysende stjerne, og det mener jeg ikke negativt, det mener jeg faktisk i den modsatte retning, fordi det er jo vanvittige spillere, de har hele vejen rundt, hvor man bare tænker, altså, øh, de, måske... De selv i i går. ja, måske... Men... Ja, det var du ret i, men så er det så kan just det du mener det dårligt. Altså, det... <laughs> Nå, men det er jo det, der er i det, ikke? Altså, øh imponerende dygtige spillere, og bo for at til at blomster minus øh, øh, sidst, men, men, men som trods alt er på vej. Altså, så så altså, jeg er meget, meget, meget spændt på. Den ene, som kan sige, lille abababajda, øh, eller hvad man skal sige, negativt, der de bor så ikke lykkes i den her eufori, vi har omkring ham lige nu i Europa. Altså, der, der mangler han lige det sidste der, og det vil sige, hvis han havde fået det øh, med og i det her har han egentlig har fået løftet Midtjylland tilbage til der, hvor man synes, at de er rigtig, rigtig sprydende og fede at se på. Altså, så havde han haft øh, ja, man kan ikke sige 13-tallet, det afsløber, hvad, hvad Men <gambler> ja, 12-tallet, ikke? Jo. Men hvad, altså, fordi nu, nævner, nu nævner selv Æ, Olofsson i, i buret. Nu sidder jeg her i den her stol her, i det her lille studie og sveder på min ryg, fordi der er varmt. Han kommer lige under nogle sløssel også til at svede ude på bænken, øh, fordi at, det er ikke fordi, at at vejen frem til han altså til bare er åbent til ham? Nej, øh, det tror jeg, han gør. Og der skal jo ikke, vi skal jo ikke ret langt tilbage, før der var den her øh, målmandskabale øh, med Løsel og Jesper Hansen, hvor øh, Løsel lige pludselig skulle ind og stå, ja. efter Jesper Hansen i øvrigt havde gjort det godt. Det er en lidt anden sag den her, i og med, at løsel har været skadet og været lidt på ferie osv. Men så er der bare en, øh, en, øh, en ung målmand, som har gået ind og grebet chancen, altså som i chancen. Mm. Øh, så øh, det han har leveret, jeg ved godt, at han har et godt forsvar foran sig, og så videre, der støtter ham godt, men han har også bare set sikker ud i de ting, han har gjort. Altså, og det er jo det, der er det vigtigste for mig at se på en målmand, der viser autoritet og sikkerhed. Og så kan man have nok så gode forsvarsspillere foran sig, men når han er i aktion, så er det sikre hænder, Uh, der er noget med fødderne, som der er udvikling i, selvfølgelig, man manden er også to meter høj, så det er sikkert også nogle uh, ordentlige ski, han har på. Og der er, det, der er det lidt svært at have rigtig gode fødder, uh, så der er noget udvikling der, men, men det han gør på, uh, på stregen og ud i sit felt, det er overlegent. Hvor kan store favoritter eller større favoritter er Midtjylland til mesterskabet end FCK? Altså lige nu synes jeg, de ser markant mere stabile ud, uh, det må jeg sige. Men jeg håber, og faktisk også tror på, at det bliver et kapløb mellem de to. Og så lad os se, om der ikke er et OB-hold, som kan snige sig med på en eller anden måde. Fordi de ligger i slipstrømmen. Mm. Godt nok et par point efter, men der er et eller andet på vej i Aalborg også. Men i hvert fald, FCK og Midtjylland er, er, er ved at køre fra de andre. Og det bliver nok et kapløb mellem dem, hvis ikke Midtjylland. De bare stikker sted lige pludselig. Hvad siger du til OB, den her man hiver lige OB med ind i, i mesterskabsbilledet. De er, de er deroppe, men det skal også være en overraskelse, hvis de skal tage og prøve at konkurrere med, nu er det så Midtjylland, der ligger på 27, FCK på 24 og OB på 21. Nå, men der er ingen tvivl om, at de ligger og sådan balancerer om at få lov at komme med, og deres fordel er måske også, at vi som udgangspunkt snakker om Midtjylland og FCK, og på den måde kan OB måske være sådan en lille smule i sådan en uberørt position til at kan kan glide med og så tænker man wow hvor øh, er de med hvor øh, wow, og den har ikke lige set kommet øh, men hvis jeg også skal lige komme med mit bud så, så synes jeg også Midtjylland ser stærkest ud øh, af FCK og, og Midtjylland de i hvert fald lige med Odebrek spillet. fordi jeg synes at FCK kæmper lidt mere med det det, det bliver lidt lidt tungt øh, og nu øh, kan man sige sikker bag hvis det går øh, og det er spændende at se, hvordan det kommer. Måske kan det være med til, at det lyder meget hårdt, for jeg håber ikke, at det er noget slemt med det knæ der. Men det kan måske gøre, at, at, at der kommer lidt mere offensive spiller på, og det ikke bliver, bliver, bliver fysik, som FCK kører på. Det, det, Midtjylland kører meget fysik, men i den grad har de også en masse spændende offensive spillere, som gør dem lidt mere farverige. Du lavede lige en flot brug til, til den anden kamp, vi skal til nu her. Lad os da hoppe over til til parken og den sene kamp kl. 20 søndag aften, hvor FCK de tog mod øh, Viborg. Lige inden vi dykker ned i kampen, så vil jeg gerne høre jer til det her med, at øh, altså Superligaen som produkt er i forvejen udfordret af underholdningsbranchen. Der er HBO, der er Netflix, der er alt muligt andet, som tager. Så er der så også Premier League, La Liga og alle de andre ligaer, som de skal konkurrere med. Og man skal skabe interesse for den nye og yngre generation i forhold til, at de skal kunne lide... Øh, Grot eller Sebastian Grønning frem for en, en Neymar og Messi osv. Og Hvorfor fanden placerer man så en kamp? Vi har lige snakket om det inden, men nu kan I jo så sætte ord på det live her. Hvorfor fanden placerer man så en kamp kl. 20 en søndag aften? Uh, man har to kampe en søndag, som vi også snakkede om. Der godt kunne have været spillet om lørdagen. Mm. Du har børn, uh, væk, Kan ja. du finde på at tage i pakken søndag ja. aften kl. 20? Nej, aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde. Så er du hjemme halv elve. Altså, de og det skal er tidspunktet, der gør det, godt, Jo, det er det da. Og det er ligegyldigt, om det har været fredag, og der var fri lørdag, eller om det var en lørdag, og det var fri øh, søndag. Øhm, så nej, det kunne jeg ikke. Og vi havde den også op at vende i sidste uge. Jeg synes, det er horribelt at, øh, at spille øh, kampe på det tidspunkt i Danmark. Men det gør jeg udelukkende, fordi at man gerne vil have for det første folk på stadion, men også ved have de unge, som du selv siger, den næste generation til at kunne elske Superligaen. Fordi det er jo dem, der er de fremtidige mm. seere og fans på stadion. Men der sidder bare nogle tv-stationer, som har magten. Og der er intet overhovedet, vi kan gøre andet end at råbe og skrige osv. Og men der sker ikke en skid ved det, fordi der sidder nogle tv-rettigheder, som bestemmer, at det her, det skal være. Og så kan vi ikke gøre mere ved det. Så altså, er, vi behøver ikke engang starte en diskussion. Og, nej, og det er simpelthen for vildt, Også fordi, at, at de her tv-rettigheder, de er jo de delt op. Det er jo ikke en station, der har alle kampen, Og så kunne man sige, så kunne de have fordelen. Det er jo en krig, de, der kører nu mm. her. Men altså, det, det er forfærdeligt. Øhm, nå, skal vi hoppe videre på, på banen? Øh, hvad skal man sige? Selve kampen, det blev jo en, øh, en lidt rodede færre en, en første halvleg, Generelt en hel kamp, der bølgede meget frem og tilbage. En oprykker, der gæster parken. Men det var jo ikke frem fordi vi så at det var en oprykker, der gæstede parken. Hvad, hvad, hvad siger du til sådan hele kampen, som, som hele ønsker? Hvordan har du oplevet Jeg har oplevet den lidt sådan som jeg synes, FCK øh, klarte den i, i Superligaen, øh, specielt Europa lidt noget andet. Men, men, men det der tunge spil, øh, og Viborg lidt, eller som Midtjylland, der de fik mandvist ud, trak sig lidt tilbage, øh, gjorde rummene små at i, så, øh, så havde FCK svært ved det. Uh, selvom de havde bolden igen og igen utrolig meget, men skabte ikke rigtig noget, og det var vel egentlig en Viborg, der, da de går ind til, til pausen, der føler, at uh, vi skulle nok have scoret. Uh, Så so, so det var sådan lidt igen Viborg kunne kvæle deres solid basis og meget, meget godt imod uh, FCK, uh, og FCK der var ufarlig uh, langt den ad vejen. Uh, det var først da de skifter ud i anden halvleg uh, og får lidt, lidt mere sådan hvad hedder det øh, målsøgende spiller ind øh, som, som gjorde at der, der kom lidt mere øh, fart over feltet men i forhold til den oprykker der gæster parken at, har, har overlader FCK ikke alt for meget altså lukker den for meget ind i kampen burde vi ikke forvente et FCK hold som jo trods alt igen har været inde i en god periode endelig stødt på Midtjylland, inden de stødt på Nykøbing øh, vender igen efter i Superligaen i seneste runde her Hjemmebane mod, mod Viborg, hvor de ikke formår at gøre meget mere? Jo. Jeg har det bare lidt med, at vi, at vi snakker om øh, oprykkerhold øh, stadig efter 11 runder, når begge oprykkerhold har vist, at det er det er vel egentlig... Jeg ved godt, de er oprykkere, men de spiller jo ikke sådan. Øh, og det har de ikke gjort i hele sæsonen. Øh, hverken Silkeborg eller øh, Viborg. Og vi kan også sige det, i hjemmekampen FCK havde mod Silkeborg som øh, i øvrigt også øh, var, var oprykker tidlig på sæsonen. Det var også en, øh, en sløj affære, men de to hold har bare vist, at det er Superliga-hold. Altså de to hold hører til i Superligaen, og de har forberedt sig rigtig, rigtig godt til at rykke op til Superligaen. Øh, så jeg var ikke overrasket over kampbilledet som sådan. Øh, jeg var mere overrasket over, at FCK ikke, ikke kunne skabe øh, alligevel flere chancer, men jeg synes også, at Viborg har set ud som om, at det er et hold, der er sværere at spille mod. Både fordi jeg synes egentlig, at de har en ok defensiv struktur, selvom de har lukket for mange mål ind, garanteret ifølge Lars Friis. Men det er også et hold, som virkelig kommer med noget power offensivt, så man skal hele tiden være sådan opmærksom i sin populært kaldet rasforsvars ting, fordi de har så mange dygtige spillere frem af banen også. Og derfor er Viborg vanskelig at, at spille mod. Men Viborg, Viborg lader jo fck spille på forsiden af den. Og det er jo, som, som du selv nævner, Ørnskov, imod hvad hedder det, Midtjylland, hvor de fik et rødt kort, der er det det samme, Midtjylland gør. De overlader jo siderne og, og, og det rum foran den til at gøre, men FCK for mig ikke kunne spille sig om bagved den. Og nu, vi har jo tidligere snakket om de mange spillere, som, som faldt kreative typer, men igen nu her er, det måske den her, er det måske måden at virkelig lukke ned for det her FCK-hold? Stil så dybt. Det virker sådan lige nu. Et eller andet sted føler jeg også at en lille smule overrasker over det for normalt. FCK Vi vil jo bare brage en masse bolle ind i feltet, og så har de nogle store drenge, der vil brage til den der. Men det har de jo ikke rigtig lykkes med. Jonas Svendt, han fik da også en del afslutning uden rigtig at Men i bund og grund så er det også lidt det der med, Og det er ikke sådan negativt, fordi William Bøving gør meget godt øh, i en rigtig, rigtig, rigtig ung alder, men det er, bare, det, det, det, det, det er meget, der på hans skuldre i en stadigvæk. Braget også med al den fysik, han overhovedet ikke kan, men det er jo ikke nogen, der lige der ved, skaber noget ud af ingenting i, eller i små rum. Så, så på den måde er de meget udfordret. så ja, der har SK lidt smule læst. Nu har vi også været lidt efter. Brøndby de har været meget læst, men lige nu den der fysik, som de lykkedes sindssygt op med, med i starten af FCK, og deres to bakter, der kom flyvende, når de, ikke kommer, når de ikke rigtig lykkedes med at komme rundt og, og skabe nogle chancer, så har FCK virket meget tunge og meget øh, ideflat. Problemet, problemet øh, lige nu, øh, hvis vi snakker kampen i går, det er, at øh, for det gamle FCK de havde cruiset den her stille og roligt hjem uden problemer på en halvdårlig dag. Øh, og det gør FCK øh, som sådan ikke mere, og nu ved jeg godt, at man ikke skal øh, male med den helt store pensel, men man har bare en eller anden fornemmelse af, at øh, ligegyldigt om FCK spiller i parken, eller om de spiller hjemme, så cruiser de ikke. Altså, de skal ramme et højt, højt niveau, FCK, for at vinde kampene. Mm. Rammer de et mindre godt niveau, så er de andre hold så dygtige, at der kommer sprækker i FCKs øh, øh, forsvar på et eller andet tidspunkt, hvis ikke de får lukket kampen. Så de var Danmarksmester i at lukke kampe ned på dårlige dage i FCK for, for nogle år siden. Det synes jeg ikke, at FCK er mere efter Sikhas øh, øh, frygtelige skade. I, jeg tror, at han går ud i 86. minut der har Viborg fem hjørnespark og to indkast op omkring FCKs felt med Christian Sørensen, som kaster indkast, som om det var frispark, uh -huh. øh, og savrer hjørnespark fuldstændig uh, outstanding. Fem hjørnespark og to indkast efter 86 minutter i parken, hvor FCK et eller andet sted skal være det dygtige, kloge øh, tophold, der bare cruiser den her hjem. Der bliver de lagt under tung, tung pres fra Superligaens nummer 10 øh, og giver standardsituationer væk hvor Viborg øh, har vist sig at være ekstremt øh, effektiv. Øh, og selvfølgelig er det hammerne uheldigt, at de scorer i 95'erne på et selvmål af Jens Dage. Men det har altså ligget og luret lige inden, så det er ikke bare en enkelt situation, hvor, øh, hvor de jo uheldige. Den havde ligget og luret i øh, 6-7-8 minutter inden det. Hvad siger det om, at det, at det er Viborg? <laughs> det er Viborg, der kommer frem. Det er også godt nok også dem, der er bagud, så det er FCK, der har et resultat. Og, og det kan jo også psyke, eller gøre lidt mentalt, at man, at man begynder at trække sig. Men som Beckmann siger i gamle dage, og det er også det, man skal passe på. Man skal ja, passe det, på det, det med at også. sammenligne det lige nu, fordi ja. at, at det ligger så lang tid tilbage. Ja. Det har FCK stålet noget. Men, men ikke desto mindre et tophold på hjemmebanen, som på den måde bare lader sig kyse ned. Jamen, altså for mig, er, at jeg ligger mig helt op ad, fordi jeg, da FCK scorede i en sted, tænkte, tænker jeg, okay, nu laver en FCK en FCK, og nu øh, vinder de den her kamp, selvom de ikke har imponeret og gjort det godt. Så det, virkelig rost og når jeg tænker, okay, jamen det skulle da tophold topholdværdigt. Men der så sker, specielt der Sikke ud, så er der panik i øjnene på dem. Øh, og, og der er jo kæmpe ros til Viborg, fordi der er de virkelig stærke til at, ligesom at, at mærke den der frygt. Og for mig er det jo lidt, øh, ikke sådan 100% et guldhold, der fordi, at man, hvad hedder det, øh, skal lukke en kamp ned de sidste fem minutter, virker så nervøs, at den bliver bare smasker smaske til den, og, og så er det ikke sådan, prøver at cleare den til rodens hjørne igen. Altså, øh, der, der var der sådan lidt, lidt for meget panik ved, på papiret, det største hold, ikke? Altså nu, nu vil jeg gerne sige det, fordi det her med, at jeg synes simpelthen, det er vildt, at vi har et FCK-hold, øh, og noget, ikke noget fans på, på ham, men William bøgen, der starter inden, Øh, vi ikke have startet hvis det var at, øh, for nogle år siden. Og det er jo ikke, fordi jeg vil ligge det alt på ham. Men de har også en bænk i går, hvor spillere de sætter ind, det er ham her, Johansson, Højlund, Andersen Altså det er jo ikke fordi, at, at, at de har en bred, bred trup, hvor det er, at de kan skifte en klassespiller ud, og så sætte en klassespiller ind. Det her, det ved jeg godt, det er også et resultat af, at, det har været, at der er nogle skader, der er noget fald derude osv., men det er da heller ikke klasse, altså ens angriber, som man sætter ind, det er Højlund. Mm -hmm. Jeg har ikke set noget fra Højlund nu. jeg har ikke set træninger, jeg bygger det på, hvad jeg har set til kamp, ja. og der har jeg ikke set nok Nej. for de her spillere til at jeg kunne sige, at de er, sorry, say, men FCK-spillere. Det lyder hårdt, Nej, ja. men nu... nu... Jamen, jeg ved, godt, hvor, øh, altså, jeg ved godt, hvad du mener. Og øh, man kan sige, at Højlund blev også flået ud efter 25 minutter i øh, pokalkampen mod Nykøbing, hvor øh, han får chancen. Altså, det er jo sådan nogle øh, chancer, en ung spiller skal gribe. Han har faktisk fået rigtig mange chancer ved, via indhop og så videre. Nu får han chancen mod Nykøbing, bliver flået ud efter 25 minutter. Øh, FCK... Øh, Ja, nu kigger vi lidt tilbage igen, men FCK plejede jo at have to spillere på hver position, ja. der nærmest var lige stærke. Som lå og kæmpede og kunne bytte, uden at det ville svække holdet. Og det, jeg er enig i, det er, det er der ikke øh, lige nu. Øhm, men den største var lige nu, det er, at Rasmus Falk er væk. Fordi han er en dåseåbner for dem. Og øh, som du sagde rigtigt, så lukkede Viborg det centrale rum ned i går som de garanterede også havde set Midtjylland gjorde i undertal i parken med stor succes, ja. lod bolden komme ud på siderne, og så er de tiltro til deres øh, stærke midtstopper, de nok skal tage sig af luftspillet derinde, fordi det er stort set kun øh, Jonas Svend, og så til tider Jens Dage, som også er dygtig til at komme ind i feltet, som de skal lukke ned, og der her var Lauritsen og, øh, og, og Kramer, øh, der stole de på, at de, det kunne de øh, lukke ned, og det gjorde de også med øh, forholdsvis stor succes. Lige så snart, at FCK kom ned bag dem, så gjorde det også ondt. Og det var også den måde, de scorede på. H hvad så men hvis vi kigger på, fordi det her det er jo også der er FCK, der ikke rammer dagen, men det er også Viborg, der, der gør den dårligere. Altså, de kommer jo til start uden en, deres angriber, Sebastian Grønning, fordi de vælger at, at kigge andet, og, og, og der er måske noget fart, øh, fysik. Hvorfor tænker du, at han gjorde, som han gjorde ved at stille med, med Grut i top? Ja, altså, det nemme øh, svar er jo, at han passede bedre til kampen. Et eller andet sted, og så hvis Sebastian Grønning havde scoret på halvdelen af de chancer, han havde brændt, så havde han nok også startet inden, så der ja. var nok også noget der med noget jeg ved sgu ikke selvtillid Grønning virker som om, han altid har selvtillid et eller andet sted, men han har ikke udnyttet alt det, han har fået indtil videre så det er vel meget naturligt, at han lige får et break. Og hvad, de har inden kampen i går, så er Viborg det hold med 126 afslutninger efter 10 runder, det er det højeste eller det var det højeste i Superligaen det siger også lidt om, at, at jeg afslutter meget, ja. No surprise. Men det er ikke nødvendigvis bare godt, at man får afsluttet sin angreb. Omvendt, så er det godt, at man får afsluttet sin angreb. Så hvad, hvad, hvad giver det her tal en, en, en, et billede af? Jamen, at de skaber en masse chancer. Fordi de, i går var det jo ikke bare stå i skud for midtlinjen, der tager til og med i, i, i, en, i en afslutning. Så altså, de har jo store chancer. Øh, og øh, ja, altså den chance, de brænder i første leg med. Gråt, der får lov altså, Jeg ved ikke, om han også havde fået lidt for store ski på, men altså, det, var, det var ikke en specielt god afslutning til den, til den store, hurtige altså, udgave, de har smidt på toppen. Nej, han udnødte ikke lige frem. Jeg ja. elsker den måde, du lige... Men vi skal også huske på, at der er mange afslutninger fra Viborg, men hvor er det, afslutningerne kommer fra? Jamen det det. Fordi det er jo også vigtigt at sige, men Viborg har flest afslutninger, men deres expected goals ligger også højst. Så de laver også altså store chancer. At de så ikke bliver udnyttet specielt godt, det er, det er hvad det er. Men de ligger højst på afslutninger, højst på expected goals. Så det er jo ikke bare fordi, de afslutter fra midten, og for at statistikkerne på afslutningerne skal tjekke ind. Det er også forholdsvis store chancer, i hvert fald flest i Superligaen. Og det er jo lige præcis det tal, man så kan, ja. kan bruge til noget. Der var jo det her jugensløb, hvor, hvor det kom frem, at FCK de har fyret Pervind som har været tilknyttet i klubben i, i 22 år, altså siden 1999, hvor han blev ansat som målmandstræner først. Um, og så har de også afskedigt Michael Antonsen, som jo indtil videre har været Football Operations Manager. Hvad siger I hele til, hele den her situation, der har været med, med de to? Vi ser jo en, en tydelig rørt Per i går, som græder. En ting er, det er jo fair nok, man, man fyrer folk, eller man finder ud af, at de ikke skal være i en organisation mere, det er måske ikke så meget det, jeg bygger det på. Det er mere den manglende kommunikation, der har været fra FCK's side af, uh, Bækman. Ja, det er også det, jeg bygger det på, fordi fyringer det sker over det hele, og det, uh, det kan ske. Men jeg er helt enig i, at der er noget uh, kommunikativt her, og noget uh, uh, mandskabsbehandling, som ikke er uh, foregået uh, specielt flot, når man har med et klubikon at gøre. Uh, og det er jo ikke, fordi det er en... Uh, en mand, som øh, lige er kommet ind af døren, som de så fyre igen, det er en mand, der har været der i 22 år, øh, som er øh, utvivlsomt vældig blandt alle. Altså virkelig vældig. Og øh, øh, der kan jeg godt forstå, og når, når selve hovedpersonen i det, øh, Per Vindt, i det her tilfælde, er ude at sige, at han er skuffet over behandlingen, så ligger der nok noget dybere i det, end at det bare, øh, i god er en, øh, en fyresædel. Så et er det kommunikative, og noget andet er noget øh, behandling af en person, som har været i klubben i en, øh, en kvart menneskealder. Øh, så det, er ikke specielt, øh, det er ikke specielt flot klaret og værdigt i øvrigt. Nej, he heller ikke. Hvad med sådan rent taktisk i forhold til en af klubbens største aktiver? Jonas' ven, hans søn. Altså, jeg ved godt, man ikke skal sige, at det er derfor, man ikke skal fjerne en, en, en person. Men alligevel, vi ser, der vinder skorer jeg mener, at det er i Europa League nu her, eller Conference League, sorry, i, i midtugen, der ligger han et billede ud på Instagram, hvor det er en sur smiley efter hans scoring. Det påvirker jo også en spiller som ham. Skulle man måske have tænkt, skal man sige, lidt bredere ind over, at, at, at det kan påvirke en deres store stjerne? Nej, nej men altså, hvis isoleret bare kigger på en fyring, så, så vil det altid påvirke spiller, øh, når det er ens far, der, der har med at gøre. Øh, men som Bigman så også fint sagde, jamen, så er det jo den der værdighed, du skal give, når du opsiger hvad hedder det andre folk. Øh, og specielt, hvis man har været der lang tid, så, så skal du måske være ekstra opmærksom. Og den her case, der har du over oven i købet måske en der største spillers fartig går ud over. Så, så, så der skal man, man skal træde værdsomt. Men når det er så sagt, jamen, så, så er det jo også FCK's ansvar at sørge for, at de roller, der er givet ud, jamen det er de bedst mulige folk, der står til dem. Eller omstrukturere, hvis det er, fordi man vil en anden vej. Så, så det er, er de deres fulde ret til. Og der skal de selvfølgelig ikke tænke på, om spillerens... Han nu bliver sur, fordi at ens far bliver fyder. Nej, men ja. helt ærligt, ja. det er så nemt at kunne gøre den her case øh, meget bedre for ja. alle parter. Det kræver bare en lille smule empati, helt ærligt. Mm. Det, det er jo ikke, det er jo ikke uh, rocket science, når der er en, uh, en topspiller, og hans far er uh, ansat samme sted. Så tænk dog lidt over uh, mennesket i det her, i stedet for bare det er uh, hardcore, cool business. Altså, der er også nogle følelser her, og fodbold øh, er ikke en normal arbejdsplads på nogen som helst måde. Der er nogle øh, følelser, jeg ved godt, det lyder som om, at alle er pakket ind i hvad og så videre, men det kunne gøre så nemt og enkelt øh, og mere elegant, end det er blevet gjort, og nu kan de ikke redde den igen. Nej, nu er den ude. Også bare, det, altså, det var ikke, de har ikke kommunikeret det ude. Det er nærmest sådan blevet sluset ude igennem, øh, igennem medierne. Jeg synes, det er at behandle... Øh, en legende, der har været i klubben i 22 år på en forfærdelig måde. Så ja, det er generelt noget, synes jeg, som, øh, som mange andre også danske klubber kunne lære noget af, at behandle legenderne på, på bedst mulig måde. Det var alt for den her kamp, og det er faktisk også alt for den her udsendelse. Vi, øh, vi når ikke at runde ÅB Sønderjyske, som ellers øh, lavede en afklapning på 4-0, bare lige kort. OB, der er OB. Ja. det er jo ikke så super overraskende, at de vinder, vinder den her kamp, men Nej. at de vinder så stort. Ja, der var klasseforskel, intet mindre end klasseforskel, og et sønderjyske hold, som øh, efterhånden skal øh, kigge godt og grundigt øh, efter de andre hold, fordi øh, godt nok har de skrabet en del point sammen, men lavet fem mål i de første 11 kampe, der er, der er noget at arbejde på. Ryger sønderjyske ned? Ja, det ser sådan ud. Altså, øh, nogen har jo sagt det. Øh, i mange år års drag, så der er ingen grund til at sige, at de ikke rykker ned igen i år. Jeg, har sådan et, jeg, ja. jeg kommer til at lave sådan et bagmeter, hvor vi sådan kommer til at trække op og ned, for jeg spørger hver uge, jeg spurgte oh, det også omkring Vejle. Oh, <laughs> så øh, nej, det ser, det ser rigtig skidt ud i Sønderøske. Men øh, i hvert fald flot af OB, at de vinder 4-0, og det var også flot af os, at også de lige kunne få et minut her. Men, øh, men sådan er det. Vi kan ikke lige øh, øh, snakke om alle kampene, når vi skal prøve at holde det inden for en, en, et, et, et, hvad hedder sådan noget, en tid. Tak til jer to, fordi I gjorde os klogere på, på den her runde. Og i, i næste uge, der er der jo faktisk landskamps, ja, pause hedder det, men, men runde, hvor vi så skal vende landsholdene. Så til alle jer, der har lyttet med i dag, vi høres ved på næste mandag.